La Nickelby de Charles Dickens Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu De Eugen B. Marian A, nags, în sfârșit Ce vei mi-aduce? Au sosit scrisori A, cu privire la ipotecă A, Ați greșit Cum adică, sumația noastră s-a întors fără răspuns?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 Dacă ar fi murit fratele meu N Nici eu nu cred că v-ați mira Și de ce crezi, newman Nuts, Pentru bunul motiv că nu vă mirați niciodată Nici măcar nu sunteți curios să deschideți scrisoarea. A, da, da, da, da, n-am încotro E chiar așa cum am așteptat Am murit nepricopsitul de Geoffrey E, doamne, doamne, nu meritam eu ca asta Întotdeauna așa a găsit cel mai nepotrivit moment Ca să apară sau să dispară din scenă Are copii în viață Pe tocmai asta e Și băiatul și fata trăiesc mm -hmm. Și văduva de asemenea Doar nu suntem în India Unde văduvere se urcă pe rug Păstrează-ți pentru alții, Nax Și toți trei sunt la Londra Asta e Voi fi voi să-i văd, Nax Te rume ce-au picat pe capul meu Uf, Poi mine o să cau o să închei cât mai repute această neplăcută corvadă Aici și locuiește familia încă, Da, domnule. Mulțumesc. Doamne, în sfârșit. Cineva din familie, poftiți, poftiți! E atât de greu să te simți singur în vâlmășagul lui Londrei. Mai ales când te afli în niște cămăruțe atât de sărăcăcioase și pici pe nepusă masă. Da. Ah, domnule trebuie să fii Nicolaas, nu-i așa? Așa este numele meu, domnule. Ia-mi ce stai așa țeapând? Da, frate, dragă, doar unghiul este un oaspet de drag. Da, e, doamnă, cum te mai simți? Oh. Trebuie să te ții tare în fața durerii. Eu nu l-aș apășez întotdeauna, al minteri m-aș ruina, nu? Se poate, totuși pierderea suferită de noi nu a fost dintre cele obișnuite. E, așa. dar n-a fost nici neobișnuită, doamna mea. În fiecare zi se duc pe lumea cealaltă soți și tați. La fel se întâmplă și cu frații. Da, tinere, și cu mopși și cu motani, si amezi, e la fel. Dar nu ai pomenit de despre boala de care suferea fratele meu, doamnă? Doctorii n-au putut pune moartea pe seama vreunei anumite boli. Noi însă avem motive întemeiate să credem că a murit de inimă reală. asta e bună, așa ceva nu există. Oamenii mor fiindcă își frâng gâtul.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 eu am ajuns mai departe cu franceza. Uh -huh. Știu și câteva bucăți pentru pian. Lasă, plăi? lasă, fața-mi Trebuie să încercăm să te dăm ucenică la vreun internat. Dacă ar binevoi să te primească și acolo. Auzi, pian, pian. Este o fată supusă, modestă. Da, este... păi da, păi da. Sper că n-ai fost crescută prea boierește ca să strâng din nas la așa ceva. Nu, nu, nu, nu, desigur, eu... Mă voi strădui să fac orice mi se oferă, ca să-mi agonisesc pâinea și una de post. Bine, bine. E, trebuie să dai din coarte să încerci. Dacă nu, poate să veni mai ușor cu croitoria sau cu broderia. Da. Așa. E, și dumneavoastră, da, tinere, ai lucrat vreodată? dată? Nu încă. Nu mi s-a evit prilejul câte vreme eram la școală. Mi-am închipuit de... eu. Așa va a deprins fratele meu. Nu, nici n-a terminat de multă vreme învățătura pe care bietul lui tată s-a îndrăznit să-i o dea și se gândea. Se gândea, să... sigur, să ajungă și eu cineva într-o bună zi. Vechea de... poveste. Te gândești mereu și practic nu faci niciodată nimic. Fratele meu a fost un nesocotit și un zăpăcit. Băi de soarta dumitale, doamnă. Norocul și mângâierea mea sunt copii Ce să spun? Na, mă rog. Domnule, așadar declar că ești dornic să lucrezi. Desigur că sunt. Atunci, privește aici. Adică, deschideți bine urechile. E mai sănătos să vă citesc eu ce am descoperit chiar azi dimineață în ziarul Daily News. Cu gândul la căpășirea noastră, se caută un asistent capabil pentru maestru Wickford Squirst de la instituția de învățământ din Bethlehem Hall, în Yorkshire, unde îi revi primesc pensiune, îmbrăcăminte decentă și instrucțiune. Salariu anual 5 guinei.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 nu este un mica toată, iar Yorkshire se află departe de Londra. Asta cam așa e. Sunt absolut încredințat unchiule, că dacă mă apuc de treabă pot câștiga mai mult de 5 guinee pe an. Poți? zau. Unde mă rog? Dacă nu convine situația găsită de mine, de te și singur.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 Mă bucur să te găsesc potidit de noi elevi, domnescuers. Sper că acești mucoși vor deveni niște interni, model în admirabila dumneavoastră instituție, condusă cu atâta pricepere. Ah, domnul Nicolby. <hie> Ei, da, da, sunt părinți care nu se sperie de...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 Da, Iată-l în fața dumintale pe cel căutat. Este nepotul meu, Nicolaas, proaspăt ieșit din școală unde a învățat de toate. Are capul plin de idei, dar bozonarul gol. E o ceară moale gata să fie modelată de mâna dumintale experte. Este exact omul de care ai nevoie tem că tânărul nu este potrivit pentru mine Domnule... <sansio> ba da, ba da, va fi, ți-i dumneata aminte câte vreme ți-am plătit pensiune pentru micul Dică nu, nu, nu, e nevoie să mai aminte Memoria este un în care din când în când mai trebuie să fie și îndreptat, nu? Cei -huh. drept, mă cam tem, domnule... Vă ne mulțumește, tinereța mea, precum și lipsa unei diplome de specialitate. Aaa, lipsa unei diplome este într-adevăr o ok, că adică Noi ținem să ne înarmăm elevii cu tot ce este Păi Uite mai... și, domnule Skuers, în doi timp și trei mișcări Îți voi împlățișa lucrurile în adevărata lor lumină V-aș fi foarte îndatorat, domnule Nickelby. Da, Acesta este un june, pot să-i spun chiar mucos, de vreo 19 ani Tatăl lui a murit, iar el este lipsit de mijloace și relații Și vrea să pășească pe drumul lui în viață da, da. Îl recomand minunatul de așezământ cultural condus de dumneata Care va fi pentru el poarta succesului Dacă știe să se folosească de împrejurări și totodată să se lase folosit cum se covine? <cute> uh, nu înțelegi? Uh, oricine trebuie să înțeleagă această situație. Firește că înțeleg și eu. Vezi, vezi, chiar și el înțelege. Dar dacă cumva vreo trăznaie îl îndeamnă să se elege de acest prilej minunat care nu se iubește oricărui june, mă voi socoti dezlegat de orice îndatoririle de rudă și scutit de al mai sprijini. Nu e nevoie să mă amenințați astfel, domnule. Oricât aș fi de tânăr, părintele meu m-a învățat să-mi păstrez cuvântul dat. Te, măcar cu moștenirea asta te ales. Așadar, domnule Squares, măsoară-l bine din capul în picioare și gândește-te la nenumăratele foloase ce ți le poate aduce un tânăr voinic și zelos. Da, încep, încep să-mi dau seama. N-am înțeles ce mai... Nicholas. Nicolas, da. ești angajatul meu. Vă mulțumesc, domnule. Nu veți regreta. Mâine dimineață, cu un sfert de ceas mai devreme decât ați venit astăzi, să te înființezi aici ca să luăm diligența de Yorkshire. Da. E, trebuie să ducem cu noi cinci și...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 Dacă începe să crăcânească sau ți se cu ceva din cuvânt, îl zbori. Eu voi fi scăpat de o rudă calică, iar dumneata de un asistent nepriceput. Unde mai pui că vei avea și un pretext ca să nu-i dai leafa datorată. Ah, domnule Nicolabee, în privința asta n-am așteptat sfatul Dumitale. La dote, boys Hall, voința mea este lege. Știam eu că mă pot vizui pe dumneata. Eh, să de bine. Cu bine!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 Yorkshire este un ținut sterb și cu oameni aspri, dar poate tocmai de aceea trebuie să ne străduim să se aprindă și acolo măcarul lumința învățături și a bunelor putri. Eu sunt convinsă că, că vei avea o bună înrăurire asupra elevilor. Voi încerca din să da. scumpă mamă. Da. Și voi fi mereu cu gândul la voi. Să-mi scrieți regulat și da. să-mi spuneți cum o duceți. Dacă da, sunteți da. îndeajuns de ocrotite, ce slujbă și-a găsit chei. Hat de un de grijă! Mă descurc eu! Eu am să vă scriu cu de curând și am să vă fac și la toate întâmplările prin care trec. Îți vom scrie fiecare câte o filă, Nicola. Rămas bun. Mama. bine binecuvântat, fiule. Îți vom duce dorul. Eu, eu știu bine că vei reuși, Nicălăs. Da. El îi vor vedea în tine un prieten mai fârsnic. Rămas bun. Rămas, Rămas bun, spune. Nicălăs. Rămas bine. bun. Rămas bun. Rămas bun. Domnule. Domnule. Stai o clipă. Da? Stai o clipă. Am uh, ceva care s-ar putea să prindă bine la strâmtoare. Ah, durata era inox. Da. Credeam că le conduce acasă pe mama și sora mea Le-am rugat să mă aștepte două clipe și am arăgat, într-un suflet văzând că Squares nu este prin preajmă Da Ia această scurtă misivă și citește-o când ești sigur că nu te vede nimeni Da Vei afla ceva ce nu-ți puteam spune de față cu închiul dumitale Îți doresc mult noroc, mult noroc Orice ar fi misivă îți mulțumesc că te-ai gândit la mine, domnule Nax Domnule! Domnule, vă au niște scrisori A, ah, ești foarte amabil, tinere Dați-mi voi să vi le ridic ai făcut un real serviciu De una din aceste scrisori depinde un însemnat import de cei chinezesc Mă bucur că am observat la timp În gânzoleala asta era păcat să vă calci în picioare scrisoarea până <laughs> așa că și dumneavoastră te grăbești. Da, domnule, trebuie să iau diligența de Yorkshire te, te duci la neamuri ori după treburi Am fost angajat să predau la o școală de băiezi în Yorkshire Este primul meu post și o, nu <laughs> mai spunem Vă să zic că ești profesor, splendid! Și eu și fratele meu ținem la mare cinste această brească, care are de luptat cu tot felul de greutăți, și cazuri, dacă vrea să-și îndeplinească misiunea. Da, Da, educație este o, o treabă însemnată și adesea bunul cel mai sigur cu care rămâne un om până la capătul vieții. Mă măguliți, am încă multe de învățat. Atât știu bine. Sufletul copilului este tare gingaș și te poți apropia de el fără să-l batăm, numai dacă îți păstrezi cugetul curat și inima caldă.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 Păi, dai-mi bătaie Nicolbi! Aaaa, ah, pământul ăsta mai sufă destul de tare ca să doboare și un bivol! Oferirea asta sunt gheile de tot. Ai, nu fi nevolnic! Am văzut tata, mă jucam cu așa ceva! <fixă> Hei! Smite! Poți aia, aduce ceva fierbinte de mama, uți! Voi Voia să zbor sus pe să vă un cotlon pentru dormit. Mâine să mai vedem noi! -a Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! este Hai! E mai bine să ști că prin părțile astea Nimeni nu-i spune astfel <laughs> Prin ce numele ăsta sună mai frumos Pentru urechile fandosite Din londra? <laughs> și i drept, domnule Nu prea seamănă cu ce mă eu Aici <laughs> nu prea văd unde și-ar găsi loc Un fiu de conte sau de baronet <laughs> Conte sau baronet Ei <laughs> mai ai multe de învățat Mark Bună seara, domnule Bun venit, domnule. Bine te-am găsit, Smike! Nu, Mike. nu cumva să-i dai mâna și-o brăznicești prea tare. Ia zis, Mike! unde zăce de n-ai venit imediat, <gută> Dar Vă rog, nu lovit domnule. Am așteptat câteva minute lângă foc. Ce faci? Ți și ți-a spus să-i rostești și ți-a îngăduit să apringe un foc. Ah? Ah, ah, ah. yeah, yeah! Ei, da, tot cine le jerat, te perfume vădăm la Londra. cu cine te ai uitat? Mă cine te foarte bine, iubito, cum o să și dea seamă data pe pielea lor pur la malele noastre. Ce mai fac vacile? De toate. Da, porcii, ce mai e cu ei? Sunt tot atât de bine ca atunci când ai plecat. Slavă Domnului! Înseamnă că ne conducem chip aici, școala. Băieții sunt toți cum i-am lăsat, așa? A, da, sunt destul de bine. Doar pitcher cel mic a avut temperatură. A, nu mai spune. N-ai ia de prefăcut, că mereu ne bagă în vrăbele. n-am mai pomenit așa un prăpădit. Tot ce facem e o lipsitor. Eu zic că asta e doar curată în dărâmnicie și nimic n are să schimbe părerea. N-am mai spus-o acum vreo șase luni. ia și scoate gargaonii din cap cu bătaia și să vezi pe urmă ce zdravă în sara. E drept, e drept. Mi-ai spus-o răspicat, iubito. Vedem noi ce de fac. Nu vă supărați. Nu s-ar putea găsi vreun leac? am de unde s-au Oi Uite, draga mea, am adus cu mine și un nou asistent. Îl cheamă Nicolaus Nicolby. Îmi pare bine să vă cunosc, doamnă. O să vedem noi. L-ai ales într-o duzină? Tot mai pe băiat îmbrăța cu cașul la ură. Doamna Squares, sârguința mea va putea să compenseze lipsa de experiență. Lasă la, la, și tu, Ce iubito, scuie? o să facă față. Mă voi strădui din răsputere. Puteți să mă credeți ca să păstrați numele școlii. Mm, te vei strădui. De asta vom avea noi grijă, fiți sigur. Uite-ți scrisorile, mincule. Uite -ți. Da, da, scrisorile mele îți mulțumesc, dragă mea, E să vedem ce ne mai pică După ce-ți de citit O să am o mâncărică bună Chiar așa că stare flământ Noroc că nică la tinerețea lui S-a și săturat pe drum cu o mână de pe Cu un de brânză Dacă mai ai tu ceva O să se simtă coplești am niște nu Lasă, lasă, Nicol noi Nu-i nevoie să-ți exprim recunoștința! Asta-i doar astă seară! De mâine vei trece sus cu băieții și ai să totul cu ei! Iubito! Poți să să-ți aici asta noapte? Ce zice? te că noi într-un fel! E, e tot una unde dorm, nu-i așa, domnule? Da, nici vorbă, nu sunt nezuros! Asta-i mare noroc și o să te ajute la noi! Mă nu să pregătești, sau ce e. Așa, domnul Conway mai vine cu nepot, perfect. Ei, ia, bea și tu din licoarea asta fierbinte și nu mai tremura așa ca varga aia. Și poate nu-ți place ce-ți oferim noi. E. Nu, doar că e prea tare pentru mine. Mă rog, cum crezi? Dar, ce te scriești la mine ca la o panoramă, mai. Mă rog, mult, domnule, e cumva acolo... Acolo ce, ce anule? Ce-ţi vântură prin toartă cu ţaia seacă? Oare cineva, vreau să zic, nu s-a aflat chiar nimic, domnule, despre cei care m-au adus aici? Cine m-a lăsat singur de atâtea ani? Ce să scrie cineva despre tine, Zmaio? Niciun covinţel în tot maldarul ăsta de și și nici nu o să fie vreodată. Niciodată? Nimeni? Cum, acest copil aruncat în voia soartă? A, nu pleca ureca la lui!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 Este mai ieftin decât un servitor. Necălbi, ia-ți porția de dincolo. Mulțumesc. Sunt sătul de pe drum. Tineretea... E, cum crești? Atunci mai sănătos e să te culci. ea seama, la șapte punct în picioare. Noapte bună. Noapte bună, domnule. Doamne sfinte, oare acest lucru posac, murdar, se poate numi o școală? Sărmanul băiat, și șchiop și zdrențuit. Poate să fie unul din elevi. Mai degrabă cred că unchiul meu m-a trimis aici doar ca să scape de mine. Dar trebuie să încerc să rezist aici cât voi putea îndura. de dragul mamei și a lui Kate. O, oh, și niciun prieten către care să mă îndrept. Doar nu să-l supăr pe acel lamabil, domn Ceribul, cu toată firea lui deschisă. Ah! Dar uitasem dimisiva pe care mi-a încredințat-o în ultima clipă domnul Nax.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 E? Așa clipa s-a descarcat spini, mănecăta. Sunt foarte îndatorată unchiule.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 de fapt, hai să locuiești sub arima Madame Mantelini. fiindcă acolo vei mânca, acolo vei sta de dimineață până în de noapte și uneori, poate și până în zău. Bine, dar trebuie să am și un loc pe lume pe care să-l pot numi casă, nu? Poate fi cât de modest, dar... Poate fi modest, fi modest, trebuie să fie modest. Nu ești în toate mințile? Mi-a scăpat cuvântul,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 Bine, Nicălvi, mi-e teamă puțul din a înghețat, așa că ne-a scotit de spălat. Bine, de treabă! Nu pot să te școalei! Și astăzi dimineața le servim porția de rețină! Așa v-a îndemnat, doctorul? Care, doctor? Mă fac să mor de Adică ce, după atâția neisprăviți care ne-au trecut prin mână, nu ne pricepem noi cum să le curățăm sângele? Mă duc să-i adun. Îi călim, Nicălvi, asta face! Află tinele, că trebuie să cape de rețină și me lasă, mai întâi dacă nu ar avea niciun soi de doctorie, ar boli într-una. Cine ar pricinui o droaie de necazuri. Iar pe de, de altă parte nu le-am mai potoli pofta de mâncare nețățioasă. Te-ar înghiți și pe noi, cu ghete cu tot. A, înțeleg prea bine principiile ma dumneavoastră. Mai! Nu-mi ma trebuie mai băteai urât, ma Mike! Mike! Da, doamne. Unde e lingura școală, Mike, hă? ce -i? Ce oh, facem? Aia Cred, ha? Cred că o aveți. A, cred Ce? că aveți Mai facailite în adis! Iată, uite! Fara te Hai. mai terezi la umbra de sniorcă! Hai! Hai! Hai! A Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai nu ți-o Hai, hai, gura mare! Vino gura mare! Așa, așa, altul la rând! Altul! Hai de să-mi Ce și lui, doamneascuers, este o femeie cât se poate de prețioasă! M-am convins, domnule, cât de prețioasă este pentru bugetul instituției! Păi ziua așa, facem pentru zorbagie ăștia ceea ce prea puține mamă din întreaga Anglie fac pentru propriilor peciori! Sunt absolut sigur că n-ar fi în stare să le Tratamentul meu. Ai terminat-o, doctoriceala? Am terminat-o. Ei, ei, voi ne crezi mai bunici. Ia cărați în clase pe slăbănoci ăștia care nu sunt în stare să căleați așa vădă cu mine. Zmaic! Ia limba și vină la bucătărie. Da, acum, da, da. acum haide cu mine, Nicolby, să-ți cunoști noi elevi.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 Asta este sistemul nostru de gândire, Nicol Eh? Ce părere ai despre rezultate? Este. Este un sistem deosebit de folositor, <cute> domnule Este Crăciun? Ia! elevul numărul 3, ia spune -mi mie. Ce este un cal? Un calul? A, calul este un dobitoac, domnule! Așa și este! De vreme ce te descurci așa de bine printre dobitoace? Du-te și ai grijă de calul meu, să-i fres spinarea cu paie. Da, gata, gata cu o clasă. Să vină acum elevii pentru care am adus scrisori de la rudele lor. Da, da, da. Da, da, Luați aminte! Da. Dacă vreunul din băieți suflă o vorbă fără a mea, îi rup bastolul pe spinare. Da. Da, da, Liniște! Mm. Ia să vedem asta ce mai fi... Boulder! Bolder! Tatălui Boulder este în restanță cu două lire și jumătate la plata taxelor. Unde-i Boulder! Aici, Să știți că nu e vina mea. E apropie de Boulder, ești... Ești tu puși la mă neroșinată, în tocmai tău de părinte. Am constatat că ultima chelfăneală pe care ți-am tras-o nu ți-a făcut niciun bine. Trebuie să vedem dacă altă bătaie în lege nu o mai mai o obrăznicia din tine. Smaic! Bând cu el în pivniță până sunt gata să mă ocup de el. Așa. Așa. Roare! Avem aici o scrisoare pentru cobei. ridica te cobei. Da, domnule. Nu Sora ta trimite doi șilinci care tocmai bine achită geamul spart de tine. Stai jos, Covei. Da, da, Așa, mai e ceva. Ah, de la mama vitregă a lui Mops. Unde ești tu? Iar, ia ridică-te și ascultă bine. Da. Mama ta vitregă e mâhnită să afle că ești nemulțumită aici?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 Cursurile teoretice vor fi reluate la ora 1. Werry! Werry! Da, mai să vedem de bine lui și Da! Da, iubito! Nickelby, datoria ne cheamă! Am credința că ai prins ce cu metoda noastră, eh? Iar mai repede decât îmi i încipuiam, domnule!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 Aţi auzit? Trebuie să prie. Smaic! Aturantule, trece aici! Vedeţi, trebuie să... Unde sunt lemnele pentru focul din bucătărie? Unde sunt oh, lemnele pentru focul din bucătărie? De ce îl scrii pe noul profesor? Da. Vă rog, doamnă Squires, da. nu mă scrii cu nimic. Smaic! De ce nu m-ai ilustruit cisrele? Fint a -a. asta de palavre cu noul profesor pe care te-ai grăbit să-l aduci de la Londra. Aici mm. am mm. doi au pierdut vreme de pomană. Și i asta, nii Haide, aplică sistemul. Hai. Băi, ți-așteaptă să continuăm lecțiile. Bine, domnule, mă duc. Și tu, stărpitură, marci la treabă. Hai, bine, Iubito, ce părere ai despre nicălbui? Îl s-o cotrufași ca un păun. Ce poți aștepta de la fiul unui gentilom om să lucreze ca să țină zilele? Ce mai mult soi scârbost. Să știi că eu am surprins privirea când ai trimis pe Bolder și Mops ca să fie ciomăgiți cum meritau. Mm -hmm. Se a făcut -se negru, negru la față. Gata, gata să Las că vață el, iubito, învață el, mm învață. -hmm. E un chiripir, mm -hmm. și L-am luat pe mai nimica și rămâne al nostru câte vreme poftim. Nare să ne cășuneze nici cel mai mic necas, scumpete. Mm, Dacă nu se ține de slujbă, are la Londra o mamă și o soră amenințate să crape de foame. Așa vă să zic, că... Bine, să-l mai prind doar că se șopăie cu smaie prin colțuri e... Și o să plătească scump amândoi Nu avem nevoie de fir răzvratite. Draga mea, sunt sigur că nu se află vreo fire răzvratită, Căria noi doi să nu putem veni de oh, De două luni în fiecare săptămână primești o scrisoare de acasă Da, Mike, suntem o familie foarte unită Cum merge cu uh, Nu pot citi până la capăt Nu mi-intră în cap și pace, tre' arme mereu Fă o pauză, poți încerca iar mâine Totdeauna am căutat mâncare să pot citi ca luna, Dar magistrul Scors nu și-a pierdut vremea cu mine niciodată Mă muncește mai rău ca oricând, iar soția lui îmi găsește totdeauna peicină Na, știu, din cauza că te-ai împrietenit cu mine îi văd că am priceput prea bine cum merg pe aici.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 Tu Ce să Voi fi și o să îți date pe poate să-ți mai spar capul în alt loc, Nici vorbi, să-l viciară înapoi nu e ai nu e. De ta Nu l-am mai văzut de seară. Nu se prind pe Unde e? Pe cât cred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 Am interpreta sentimentele cu mare pricepere. Ce și toate baza conilată să scuieră! <laughs> Vedeți dacă te de pe drumul profesor, în fumurați, care a smut javrele astea ce de colegi? Tinere! Care te intră cu băieții? Și să nu te mai miști de acolo până ce nu sunt în noi. Dacă Hai. va fi nevoie, am să ies! Niciodată -o cu soțurile! Dacă ar fi după mine, nu te-aș mai ține în casă măcar un ceas. Nici o naștere dacă aș fi singur. Ascultă, Mergi prea departe, nicălbi! Adică te le... te socot prea bun pentru mine și școala mea?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 Diavolul! Sunt scuns să se tocmai împoiată! O să adun toți băieții aici să-i aminte cum e un răzvratit? Doar nu o să... Patalește-te, mică albăie! Eu să-ți aici Cruțați-mă, domnule! Firește, odorule, am să cruț bastonul, ui, au, dar am să te viciuiesc până ui, ce am să-ți fac a. pielea petice, a, fără ca să mori! A. Am fost împins să o fac. Ca să zic că a fost vina mea? Nu ah! destul cu de omenie Și cine are să mă oprească, meu, Nicule? Eu! Mă, Eu! Ai nesocotit stăruințele mele de a nu mai asupri pe acest băiat nefericit N-ai răspuns nimic la scrisoarea prin care ceream iertare în numele lui Co Și garantam că va rămâne liniștit te ai făcut-o singur! Cum? Că să mă Dacă te mai atingi de smai, o faci pe riscul dumitale. tale Păzește-ți spinarea! Prea scurs din fire și... Sunt mai tare decât un de ta la nevoie. Mă voi! Te-am avertizat! Ajută-l -te! -te! Ajută -te! -te -te criminal! Nu mă ucide-l L-am lovit, mai puțin decât merita. L-am un și de jigniri îndurate și la care am fost martor în dizulina asta murdară. Îmi poteva unor o, copii fără apărare. O, a, ai, ai, martir al Să-ți rânile rănile făcute de bruta asta. Lui,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 nu vine să-mi cred ochilor, domnule Nicolaas. Pe vremea asta, a ai bătut tot drumul din Iorșaia până aici cu băiatul acesta aproape schilodit de un tiran urșav. Dar aș vrea să vă pot oferi mai mult decât hanul Coroana. Te rog, te rog să stai jos și să nu te mai frămânzi, mm. domnule Nax. Ai fost și așa grozav de bun. Norocul e că aici nu mă cunoaște nimeni. În viața mea nici nu am visat că pot fi pe lume oameni atât de inimoși. Mm. Ai aflat ce am pătimit noi? N-ai vrea da. cum să-mi spui ce e cu ai mei Și câte unele a mai orzit fățarnicul meu unchi. Avem timp, berechet Ce o stare să-ți spun Totul de-îndată Ai să auzi mâine și o să dormiți amândoi Mai bine în căsuța mea Să dorm Oricât aș fi de istoviți, tot nu voi închide ochii toată noaptea Dacă nu vorbești despre mama și despre Kate Și dacă ți aș spune ce vești au sosit din Yorkshire De la tiranii voștri Îmi închipiam eu Dar n-ai să-mi strici ce înseamnă încă puțină sărăcie și suferință față de rușinea simțită dacă aș fi stat cu brațele încrucișate. Aș fi fost vretnic de dispreț dacă mai suporta măcar un ceas, un asemenea ticălos nelegiuit. Și care caută să tragă tocmai legea de partea lui. Acum <hă>, L-ai tăpăcit bine că mai zace și azi la pat. Da. Dar maștera lui de nevaste i-a scris unchiul lui dumitale cum că l-ai fi atacat din senin pe magistrul Squares. L-ai rănit grav și ai fugit...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 Frumoasă întorsătură, nu-i așa? Deși nu mă tăgeai nimeni, l-am recomandat pe Nicolas pentru o slujbă pe care mulți ar invidia-o. Mulți ori, lipsiți de orice sprijin. Altă minte, cu prea devreme. Îmi pun o în joc pentru el, dar, oricum, ar fi de datoria mea ca om de afaceri și om de lume să-l dau pe mâna justiției, dacă mi s-ar în față. Cum e cu putință? Ce s-a petrecut acolo? Scrisoarea săților Scuelț e jalnic de limpere. Atac brutal, desmăț, răpirea unui minor irresponsabil. Cu siguranță că nu poate fi vorba de Nicolaș. El la mijloc o unechire prin care acel oribil Squares vrea să-l piardă Copila mea, nedrăptățește un om vrednic Fratele dumii s-a fost singur în rândul răufăcătorilor Și-a călcat cuvântul dat Așa că nu mai vreau să-l știu de toată familia voastră De mâine trebuie să părăsiți această locuință Dacă ar fi aici, Nichols. Ar avea poliția pe urmele lui Minișură sfântă! Aha, ștala, mă, pe fată, nu cumva vrei să mă lovești și pe mine? Altul în locul meu poate și fac. Altul locul meu, frate, liniștește-te, hai, gândește-te, gândește-te! La ce să mă gândesc, Scrit? Când mi-amintesc ce s-a petrecut în băgauna aceea, ar trebui să fiu de fier ca măcar să mai privesc în ochi. Ai uzurpat numele unchi. Tu ai lăudat-o rândul iară Poate negi că ți-ai atacat cu sălbăticie patronul! L-am lovit cu bastonul cu care chinuiau o droaie de copii, flămânzit de avariția lui murdară.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 Londra nu vă aparține! Domnule, nu vă cunosc! Ce drept aveți să se mănați zanii într-o familie? Dreptul unui om cu judecată când întâlnește un tânăr meritoriu și ne păstui de neoameni! Sunteți filantrop, acordat moment familiilor de neajutorați? Nici vorba! Pur și simplu i-am oferit tânărului postul de secretar la firma mea, începând cu salariu de 100 de lire pe an. O zară face, mai faceți, domnule! Nu vă faceți griji pentru mine! Chit. Nu eu mi-am greșit, socotele, ci dumneata! când ai pus la cale înjosirea și ruinarea propriului nepot. Probabil că te așteaptă afaceri mai rentabile la birou, domnule Ralph Nickelby. De ce mai întârzie aici? Insulta aceasta nu va rămâne neplătită. Dumneata acei cauți în banda asta, Nax. Hai la birou. Nu mai am treaba acolo. Ce vrei să spui? Sunt toți lumea pe dos? Vreau să spun că domnul Cerivul mi-a oferit un post plătit de trei ori mai bine decât primeam la dumneata. Iar eu vă ofer demisia mea. Ce înseamnă să adună? Uh.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 Deci o să iasă din această încurcătură infernală iscată de Squeers. Lăsați-vă seama, mea scumpă, domnișoară. Am și înștiințat pe cei îndept ca să-i cerceteze temeinic, șarlataniile și brutalitățile. Temnița acea botezată școală va dispare curând. Iar stimabilul Ralph Nickelby o să-și mai pierd o unealtă infamă. Înfrângerea suferită o să-i facă multă fiere. Mm, surioară, da. te rog să-l primești ca și pe mine, pe prietenul meu, Smike.